Sziasztok! Szóval, Mát vagyok, és Tatabányáról bányá, tata jöttem, és. és. és volt engem, szóval ő, ő hibás. Azoknak, akik so nem hallotta engem tanítani, elnézést kérek, hogy nem jól ragozok néha, és néha, mint egy. Ja, néha segíteni kell engem. De, Azért figyelni kell, hát uh, figyelni kell, talán nem mindig tisztán beszélek, ez egy borzalmas nyelv, amikor nektek. Szép, szép. Igen, szép, szép és borzalmas. Én szeretem, de könnyen lett volna, ha itt születtem volna. Na! Na, késő? Na! Igen, igen. Nagyon késő. Na. Imádkozom, jó? Uram, köszönöm uh, ezt a témát, uh, ami, ami van előttünk ma. A gyereknevelés uh, nagy, nagy kívás, uh, nagy, uh, sok öröm van benne. Uh, csak szeretnék kérni, Uram, hogy ad bölcsességet, uh, írgalmaz minket ebben a munkában, mert, mert nehéz. Uh, és segíts nekünk, Uram, csinálni a te dicsőségedre. Kérlek, Jézus, hogy, hogy taníts bennünket, um, a többet a lelkedből, Uram. Te nevetben imádhoztam. Amen. Szóval állítólag az Ephésusi levelében vagytok, és uh, hatodik fejezethez uh, értetek, és van négy verset, amit fogunk ma röviden, majd meglátjuk hogy röviden, négy verset, amit fogunk nézni ma. Azt olvassunk 6.1-ben. Uh, Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az úrban, mert ez a helyes Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat ígérete, hogy jól legyen a dolgod és hosszú életű légy a Földön. Az az első három vers, és pár írja ezt a gyerekeknek. Mindannyiunk abban a kategóriában vagyunk, valakinek egy gyermeke vagyunk. Múlt héten a tatbányi bólgatán tanítottam a romai leveléből az első fejezetet, és meglepődtem, bár tudtam, hogy ott van, de megint meglepődtem, hogy amikor Pál leírja az istentelen kulturát, az istentelen népeket, leírja egy csomó bűnt, csomó dolgot, amit mi igen, bólgatunk, hogy az nagyon rossz, tudod, gyilkosságok, hú, az nagyon rossz, tudod, uh, irigység, igen, mm, rossz inkolat, igen, pletyka, pletyka, az rossz, ah, oh, 20 uh, dolgot sorol fel itt, ami nagyon rossz, és az egyik, a 20 az, hogy szüleinek engedem, enged, engedetlenek, azt mondja, hogy egy isten ultrában, a isten népen ez jellemző, hogy nem engedelmeskednek a szüleinek. Ez egy, valami miatt ez nagyon fontos Istennek. Nagyon fontos Istennek. Ő akarja, hogy a gyerekek engedelmeskedjenek a, a szüleinek. Valószínűleg, mert uh, hogyan. A legbelsőségesebben nyilatkozott meg magáról Isten nekünk, mint, mint Istenünk, mint, mint nagy erő, mint mi, nem, mint Apa. Mi vagyunk Isten gyermekeim, és szerintem ő nagyon komolyan veszi ezt, ezt a képet, és és, és akarja, hogy gyerekek engedelmeskedjenek. A szülének az Úrban. És minden szülő aki itt van, azt mondja, hogy Ámen. Ez helyes, tisztelt Apádat és anyádat. És valóban ez volt az első parancs, a, a, ami ígéretel jött. Ha olvassuk a tíz parancsolatból, ez az, az egyetlen, aki azt mondja, hogy ha ezt teszitek, akkor Uh, jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyen a Földön. Valószínűleg azért, mert uh, egy, engedlen, egy engedetlen gyerek az, az, az tud, hogy kell mondani, sodrot kihozni az apáktól, ugye? Szóval, ha. <gül> Szerintem Isten tudta, hogy. Tudod, hogy uh, talán lesznek apák, akik harag a dűből, Uh, próbálják irányítani az engedetlen gyereket, és, és uh, talán uh, az nem fog eredményez egy, egy hosszú élet. <gül> Ugye? Ha az első két testvér ültek egymást, akkor nem, uh, nem nehéz elképzelni, hogy egy, egy indulatból teli apa az és kész. De Isten megígérte, hogy hogy ha akarod, hogy jó és hosszú a életed legyen itt a Földön, akkor engedelmeskedj el. Fel kell ismerni, mint gyerekek. És tudom, hogy a leg... Nem tudom, hogy ki még otthon lakik. De, de gondolom, hogy amikor felnőttünk és kiköltöztünk otthonból, lassan kezdtünk rá, rájönni, hogy a szüleink nagyon szerettett bennünket, próbáltunk próbáltak gondoskodni rólunk, próbáltak uh, uh, tanítani bennünket, uh, védni minket, bizonyos dolgoktól óvni, ugye. Mi azt gondoltuk, hogy anyja... 160, ez nem annyira gyorsan. Autopáljának. És... Mi gondoltunk, hogy, uh, hogy a szüleink próbáltak uh, örömöt elvenni tőlünk. De felnőttünk, és rájöttünk, hogy általán hát, mégis szeretik bennünket, és próbáltak óvni minket, és gondoskodni rólunk. Szóval az első dolog, és igazán itt, itt is hagyunk, a, és a többi időt mi fogunk fókuszálni a szülőkre. A negyedik versben olvassuk ezt, hogy és ti, apák, ne ingereljétek gyermekei. Te, bocs, gyerme... gyerme...kei...teket. Miért olyan, olyan hosszú szavak vannak magyarul? Szóval az első dolog, hogy apák, ne ingéreljetek gyerme...kei...teket. És... Um, és uh, fel, uh, tegnap este ott, ott vacsoráztunk és mondtam, hogy... Uh, Hónap erről tanítok? Uh, frustráltak vagytok, vagy, vagy tudod, haragra gerjesztelek titeket valahogyan, mint apa? És uh, vicces válaszokat adtak a gyerekek. Uh, de az egyik azt mondta, hogy igen, és, uh, és mondtam, hogy hogyan, mert Budi azt mondja, hogy nem szabad ezt csinálnom, szóval szeretnék. Szeretnék uh, helyre rakni. És azt mondja, hogy uh, frustrált vagyok veled, apa, amikor megváltozod, uh, uh, uh, meggondolod magadat. Amikor meggondolod magadat. Na, ő pár példát hozott föl, amikor mondtam, hogy na, lehet, hogy fagyizunk ma este. És beleérte magát, és kifogyott az időből, vagy valami miatt, és mond, hogy bocsánat, nem fér bele, nem fagyizunk. És ő volt ingerelve, tudod volt. De rájöttem, hogy a gyerekeim általában frustrálkodnak velem, amikor másképpen meg gondolom magam. Szóval nem csak amikor mondom, hogy igen, és utána mondom, hogy sajnos nem. Tudod, ez, ez nyilvánvaló, hogy ez rosszul esik nekik. De amikor mondom, hogy nem, és ők nem hisznek, hogy a nemem azt jelent, hogy nem. Méha, amikor hisztiznek, hogy az én gyerekem nem hisztiznak, de amikor úgy viselkednek, mintha a vagy nem. Amikor, amikor mondják, hogy léci léci, léci és biztos, ma ad választ, az a, az a legviccesebb, amikor mondják, hogy Kérdeznek, hogy tudunk-e gép gépezni, számítógépen játszani, és mond hogy nem. És öt percet később, na, na, ad választ! játszatok a számítógépen? <gül> Mit nem értetted ebből, hogy nem érted? És uh, egyszer, vagy sokszor kérdeztem tőlük, hogy miért, uh, miért folyton kérdezitek? Nem hiszitek, hogy uh, a nem azt nem, és uh, videólogban mondtak, hogy Néha működik. Néha működik. És, és rájöttem, hogy, hogy nagy bölcsöség van a Bibliában, amikor azt mondja, hogy legyen a -e nem, nem, és legyen az igened, igen. Tudod, az a Bibliában van. És a gyerekeim, amikor tudják, hogy van egy icike-picike remény, hogy én fogom igent mondani, azután, hogy nemet mondtam, ők fognak egy frustrált módon viselkedni. Kis sírnak, a lánya sír. És én nem tudom, mit kell csinálni azt az érzelemmel, hogy sajnálom, mit tudom? Segíteni, sziloplást hozok, hogy könnyek maradjanak a szemekbe. Ja. Benjamin ő, ő Oliver talán kicsit uh, ő finomabbant, ő kicsit rabasz, a, ő az idősebb, ő tudja, több tapasztalata van. Tudja, hogy um, először kell fogatmosni, meg mindent csinálni, tudod, házi feladatokat írni, meg pakolni a táskat, és utána kérdezni. Vagy, mint egy jó jogász, azt, azt jön és mondja, hogy uh, majd, amikor kész vagyok a házi feladata, akkor tudunk tévét nézni. Ja, persze, én, én, én nem akarom, hogy nem szó legyen a kedvenc szavam, de néha a gyerekeim azt gondolják. De amit akarok mondani nektek, hogy, hogy a gyerekekkel legyen az igened, igen és egy nemed nem. Azt nem jelenti, hogy nem lehet módosítani, vagy meggondolj magadat, csak ne legyen ez egy nagy érzelmes harc köztetek. A következő rész abban a versben azt mondja, hogy ha nem, neveljétek őket az Úr és intése szerint. Oké, okay. szóval van egy negatív parancs, apák, meg gondolom, hogy anyák is, ne csináljátok ezt, ne, ne ingé, ingéreljétek őket haragra, vagy frustrációba, hanem, itt a pozitív ellentmondástól, hogy, hogy, hanem nevejetek őket az úr tanítása és intéz, intése szerint. És a Szerintem ez ad nekünk majdnem a legtisztább célt a gyereknevelésével. Errefelé a vonaton én, én néztem, hogy na, mit mond világ, mi a cél a gyereknevelésére. És nagyon vicces dolgokat olvastam. Mert tudja, ha nem tudjuk, hogy mire célozunk, akkor valószínűleg nem fogunk ütni. Ugye? Eltalálni. Köszönöm. És, és kell tűnni, mi, mi a cél a neve, gyermeknevelése? Gyermek Csak hogy, hogy, hogy sikeresek legyenek a gyerekek, vagy okosak, ötösök hazahoz, hozzanak. Az, az a cél. Az a cél, hogy, hogy boldogok legyenek. Leginkább olvastam cikkeket, ami a boldogságról volt szó. Ezek könnyen található nők tudod, boldog, öt, öt lépés a boldog gyerek De érdekes, errefelé egy totál világi, pszichológiai uh, internet oldalán olvastam, hogy azok, azoknak a családoknak, vagy a, a, a gyerekeknek, vagy inkább a szülöknek, akik helyeznek a gyermek boldogságát, ő fogalmazta a moralitása fölé. De én, én, én azt mondom, hogy olvassom a cikket, hogy a, a jelen formálódás, az érkölcsi jelen formálódás. Ha, ha helyeznek a szülők a, a gyerek boldogság e fölött, a gyerek nem tanul. Hogy kell szeretni másokat, hogy kell másoknak az igényeit a sajátját elé tenni. És ironikus módon azok a gyerekek nem boldogok. Vicces, nem? Ez egy világi pszichológus azt mondja, hogy, hogy ha cél, hogy legyen boldog gyerek, akkor ne célozd oda. <gül> És ő azt mondta, hogy célozni kéne, hogy érettek legyenek, és ő leírja, hogy mit, mit értesz ebből. Um, sok érdekes jó dolog volt benne, persze Isten nem volt benne, de én szeretném kérdezni, hogy ti mit gondoltok? Miért cél a gyermek nevelésével kapcsolatban? Ha, ha fiak vannak otthontán, az a cél, hogy életben maradjanak. <síl> <gül> mit mit gondoltok? Miért mi cél? Miért cél? Mi Megtalálja önmagát. Megtalálja önmagát. Hogy, hogy, hogy valógyán a, a, az identitásának a fejlesztése. Aha. Igen, ez, ez, a, ez nagyon jó. Sokat olvastam erről. Szerintem a különös feladatunk van, mint szülők. Tényleg. Mondani egy gyereknek, hogy kik ők. Sok gyereknek a világban van problémája, mert nem, nem tudják, hogy kik ők. Nem tudják, hogy miben jók, miben ügyesek, nem tudják, hogy... Főleg, amikor a családok szétmennek, nevek változnak, ki vagyok én, ki vagyok én. De egy gyerek, aki a, tudja, hogy én az ővé. Én az apámé vagyok. <gül> én tartozom hozzá, és én azt hiszem, hogy egy gyerek, aki megérti ezt Isten szemében is, hogy, hogy én Istené vagyok, Isten teremtése vagyok, az, az, az sokkal jobban tudja, hogy, hogy ő ki, hogy, hogy milyen, milyen az ő identitása. Valaki mást akart mondani valamit? Én nem... szó? Szóval tovább megyek, jó? Én mondom, amit én, én gondolom, jó? és utána lehet vitatkozni. Én a, én azt hiszem, hogy van én leírtam. Igen. Szerintem a, a cél a gyereknevelés nevelés e szerint, ennek a vers szerint, az, hogy, a, hogy neveljük őket az úrban. Hogy gyereknevelés az nem más, mint egy közel, áll, közel álló, hosszútávi, evangelizációs és tanítványozási kapcsolat. Mi akarunk nevelni gyermekeinket, hogy megtaláljanak az Úrat és őt kövesen. Ahogy mondtam korábban, hogy ki, ki ez, ki valóban tud mondani, hogy kik vagyunk. Ő teremtő, ő tudja, hogy miért teremtette engem így. Ő tudja, hogy hogyan kell használni engem, ő tudja, hogy hogyan működik legjobban az élet. És mi tudjunk az evangélium szemében, hogy csak Isten tud megmenteni minket, és megoldani a legnagyobb problémánkat, a gyermekünknek a legnagyobb problémája a bűn. A bűnös? A gyerekeim? Nem igaz nemrég beszéltem valakivel, és ezt mondta, hogy hú, én nagyon szeret, szeretem, uh, szeretlek titeket, mint keresztények. Szeretek uh, köztük lenni, mert intelligensek vagytok, gondolom, hogy rám róla gondolt. Uh, főleg... Több nyelven Igen, igen. És uh, jó fejek műveltek vagyunk, vagytok, és, és ez a szeretett uh, üzenet, az nagyon, nagyon jó, de egy do dolog, amit nem, nem bírok veletek, az a bűn. De állandóan bűnről be beszéltek, én nem akarom magamról gondolkodni, mint bűnös vagy a gyerekeim, és Cuki két kislánya van, ők bűnös? Ez nem nyomasztó? És volt lehetőségem mondani, hogy ez nem nyomasztó, mert van megoldás bűnre. Ha nincs bűn, akkor inkább az a nyomasztó, hogy Jobban kell lenni, jobban, többet kell, meg változnunk kell, az a nyomasztó. De mi nem, nem akarunk a, a gyermekénkről gondolkodni, mint, mint, mint bűnös. Szerintem a... megyek tovább. Én mondtam a Bercinek, hogy nem sokat készültem. Igazán készültem, csak, csak ilyen kis papírokon van itt, ott, minden. De én, én, itt van egy lista, hadd, hadd menjem át. Jó. Ha a ha gyereknevelés, ez nagyjából egy hosszú távi kapcsolat egy, egy emberrel, arra célra, hogy megoszom az evangéliumot és tanítványozom őket, nevelni őket az úrban, akkor hogyan csináljuk ezt? Van egy pásztor Amerikában, Andy Stanley, ő nagyon jó kérdéseket tesz föl. És, és amit most megosztom veletek, az nem, megoszt megosztott tehát nem gyerek, gyermeknevelési a, a kontextusban, és lehet alkalmazni most az életedben. Tudod, a kérdés az volt, hogy hogyan növekedünk a hitünkben, milyen eszközei van Istennek, hogy, hogy növe növekszem a vele való bizalomban, és öt dolgot azt mondja, hogy ő kérdezi sok embert, hogy hogyan növekedtél az Úrban, hogyan növekedtél te, és egy, azt mondja, hogy mindenki kb. öt dolgot mond. És én azt hiszem, hogy mi tudunk alkalmazni ezt a gyermekneveléséhez. Az egyik az az alkalmazható tanítás. Alkamazható tanítása. Amikor mi, mint keresztények, amikor mi halljunk egy tanítást az igéből ami alkalmazható, és másnap, hétfő, reggel, alkalmazunk azt a tanítást, használjunk, engedelmeskedünk az igéhez, növekedünk, mi rájövünk, hogy működik, működik. Csak egy, egy, egy, egy kis, nem tudom, egy kis példa pénzről. Bébi azt mondja, hogy pénz, egy szükséges dolog az életünkben, bánni kell valami mint sáfarok. És sok tanítás van a pénzzel, hogy spóroljunk egy kicsit, ajándékozunk egy kicsit, és, és használjunk jóra, ami, ami, ami marad. Ugye? És amikor mi kezdünk ezt alkalmazni, mi rájövünk, hogy Isten gondoskodik róla. Isten gondoskodik, akkor is, ha 5 ha ot adok, vagy 10 százalékot adok. Mi, Isten gondoskodik. Alkalmazható tanítást. A gyerekeinknek, kell, a gyerekeinknek kell tanítani, de én alkalmazható módon. Sokszor szerintem a szülök azt mondja, hogy abba hagyjatok azt a vitatkozást, vagy hagyd abba, és nem nem, nem Beavatkozunk és mondjuk, hogy na, uh, Oliver, mit csináltál? Löktem Lükt, benjamin az Azért sír? Igen. Akkor mit kell csinálod? Uh, Mondd ezt, hogy, hogy kérd bocsánatot. Ugye? És ez a legjobb. A gyerekek mit, mit mondanak? Bocsi, ugye? És mond nem nem nem, nem, nem, nem, nem. Szóval kell, kell tanítani őket. Oliver, mond utánam, hogy Benjamin. <tosz> Kedves testvérem! Bocsáss meg, mert löptelek. És uh, oké, okay, nagyon jó, tök jó. Uh, nevezd a bűnt! Nevezd a, a, a, a bűnt! Na, Benjamin, mit, mit mondasz? És mit, mit szoktunk mondani? Semmi, nincs mit, vagy nem tudom. Ugye? És mi nem, nem, nem, Benjamin, mondd utána, hogy megbocságtunk átengedem a bosszú állási jogomat. Tudod, megbocsájtok neked, én nem fogom visszalakni. És utána mondom, hogy na, egy kis szeretet, jó? És kezdőleg hülelni, az, az a jobb rész. Tanítani kell őket, de nem csak elméletileg, gyakorlatilag kell tanítani őket. Ők fognak um, növekedni a hitükben. Ők fognak uh, nevelni az, uh, nevelkedni az, az úrban. Um, és ja, szerintem az idő nem, csak megjegy, megjegy tovább. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, az, a, az, az a, a kapcsolatok. Szóval általában mi növekedünk a hitünkben, amikor kapcsolatban vagyunk olyan emberekkel, akik belebeszélnek az életünkben. Azért mi hiszünk, hogy fontos egy keresztény, közösségbe jár, mert ez, ez, ez jó, ez jó. Amikor, amikor uh, uh, um, Salmon írja, hogy ketten van jobb dolog, dolog, mint egy, mert az az egyik leesik, a másik felemeli. Jó kapcsolatban lenni egymással. És nyilvánvaló, hogy gyerekeknek a legnagyobb kapcsolata az, vagy a két legnagyobb kapcsolata az, apjával van, meg az anyával van. Az a mi feladatjuk. És és kell ápolni ezt a kapcsolatot, hogy túléljen a sok változás. Nem pár évvel ezelőtt is lehet lehet találni ezeket az előadásokat. A, a mi honlapunkon, a Tatobányi a honlapokon, de én tanítottam erről, hogy a szülőnek a, a szerepe az változik egy gyerekkel. Tudod, az elén rabszolgák vagyunk. Tudod, Isten adott egy kis, síros, vízé, nem tud etetni magát rendesen, kaká mindenhol. Tudod, és a mi feladatjuk az, hogy életben, életben tartsunk azt a. Azt jó, az aranyos. És babát, ugye? Él, életben tartsunk, ettetjünk. Tőle, na, cuki. És, és tisztában rakjuk, és, és rakjuk le, tudom, amikor, amikor este van, jó éjszakát, na, és csukjuk be az ajtót. És tanítani, tudom, az, az a feladatunk. Az a feladatunk. Szolgálkodjunk. De, de egy, egy anya, aki rabszolga a 16 éves fiának, az Gáz. Ugye a kapcsolat változik. A változik. Az. az. Én nem, nem akartam különösségre valakiről. De az nem jelent, hogy a anya nem szeret és nem, nem szolgál, csak nem rabszolga. Én, Szóval, és utána, tudod, másfél évesen az előfordul, hogy mondasz, hogy Gyere! És a gyerek az mit csinál? Fordul és rohan el. Eddig jött hozzám, most ellenem futott, vagy fut. Vagy, vagy amikor először a gyerek a, Tudod csukiva az arcán, tudod mondani, hogy nem ettem. Mellendőt tanítottál nekik, hogy kell hazudni? Mert az, az, az hogy... Szóval ott van, a, csak egyszerűen mondom, ugye a, a bölcsi óvés évei, szerintem a feladatunk az, hogy rendőr, rendőrök vagyunk. Alapozni kell a tekinteinket az ő életükben, hogy van tekintély. És én vagyok, az. <gül> és... Uh, igen. Szóval azokon az éveken, mi mondjuk, hogy gyere, menj, tedd ezt, tudod, ne tedd azt, ne érintsd köszönt szépen a néninek. Tudod, mi, mi alapozunk a tekintélyünket. És amikor három évesen kezdenek kérdezni, hogy miért, uh, Nyugodtan lehet mondani, hogy azért, mert én mondtam, mert én vagyok a a te életedben. Majd lesz egyszer, amikor egy igazi válasz kell adni, mert egy három éves nem akar tudni A, választ, a három éves akar frustrálni téged. Miért? Miért? Miért? Ah! Mert, szóval csak gondold bele legközelebb, amikor a rendőr leállít téged. Tudod, nem, nem szokták kérdezni, hogy miért korlátozva van a sebesség itt. tudod? Nem csinálod ezt. Ő fel van öltözve, mint rendőr, és tekintélye van fölöttünk, ugye? Nekünk van ilyen szerepünk. A, a, a gyerekeinkkel. Um, amikor iskolába járnak, akkor 5 éves KB, szerintem a, a szerepünk az olyan válik, mint egy tanár. Mert valóban, már kezdenek érdeklődni, hogy miért nem lehet berakni az ujjamat az cz a konnektorban. Connector, miért, miért, miért, miért ezt, miért nem csinálják ezt, és igényelnek a több tanítást. És a tanárnek még mindig sok tekintély van a, a gyerek életében, de, de a tanár, bár tanítja az anyagot, ő nem nem írja a dolgozatot, ugye? Szóval a gyerek már kezd önálló döntéseket hozni, de a tanár szemében, vagy a tanár tanítás után, nem tudom, hogy jól magyarázom, de szerintem megértitek. Tanárok vagyunk. Mi nem csináljuk a gyerekénknek a házi feladatját, mi nem fogunk beavatkozni mindenki is, Kapcsolati problémát az iskolában, hogy ő azt mondta, ezt meg elnézést, mi nem fogunk, jaj, meg van sértő, fél, majd beavatkozom. Nem, tanítunk őket, hogy hogy kell megbocsájtani, hogy kell megalázni magadat, hogy kell együttműködni a, a tanárodal, aki valószínűleg hülye, mint OK. soha nem mondjuk ezt. Oké. Okay. -hogy, le hogy lehet együttműködni, működni? H hogy lehet navigálni ezt? Tanítunk. Tanítunk. Okay. Amikor, amikor már tinédzserek vannak, 12, én már éppen belépek ebben a korszák, korszakban Oliverán, szerintem a legjobb kép, a, vagy a szerepnek a leírás az, az, hogy edzők vagyunk. Mi edzők vagyunk. Tudod, az, a, nem lehet irányítani, nem lehet uh, irányítani egy, egy, egy 16 éves. Nem lehet dönteni helyette, nem lehet rendőrködni, hogy, na, fiam, hó voltál, meg nem, nem lehet. Ők fognak uh, megvetetni téged emiatt. És azért szerintem ez fontos, sorrendben tenni ezt, hogy, hogy növekszenek, hogy, hogy nőnek föl, hogy. Hogy az, a tekintély az legyen alapozva. De amikor tinédzserek vannak, akkor tudni kell, hogy ők fognak dönteni, hogy milyen barátuk lesznek, randevúznak, vagy nem randevúznak, tudod, milyen, milyen jelenük lesz, tudod, ők fognak némi döntést hozni. Mi reméljünk, hogy jó alap, jó alap miatt ők fognak jó dönteni, de inkább edzők vagyunk. Az edző nem, nem rohan a pályára, és játszik helyet a, a, a, a játékosnak. Az edzőnek a szerepe az, hogy, hogy nézen a, a, a, a, az edzés alatt, hogy na, ebben gyenge vagy, gyakoroljunk ezen, tudod. És, és az edzőnek az egész vágya, hogy készítsen tudod, a, a sportolót a versenyre. Szerintem tínézsereke az, az a mi, az a mi szereplésünket. Mi, mi nézzünk, hogy miben van gyenge, tudod, a karrier, vagy pályaválasztásban, tudod, segítünk. Um, ők fognak dönteni, de, de segítünk, és készítek őket, hogy önálló életet éljenek. Hogy ők játszanak a meccsen. Értitek? Tök jó kép, nem? És talán az ötödik, ötödik uh, kapcsolat az a leghosszabb kapcsolat, és az, amit vágyunk leginkább, mint szülők, az, hogy barátok vagyunk. Tudod, nem fogunk, az annyi, a feleségem nem fog berohanni a fiamnak a konyhában, tudod, és, és sütni, főzni, meg takarítani. Nem, az az ő élete. <gül> Egyszer, az egyik, nem, ez többször történt. Gáz. hogy az egyik, Fiam, indulatból mondott valami negatív volt a feleségem, a feleségemről, az ő édes anyájukról. Ez, ez hogy lehet? És ő hogy figyelj, ne beszélj az én feleségemről így. Sőt, én mondtam, hogy, és, és esküszöm. Te ne, ne beszélj így az én feleségemről, és majd egyszer én, én, én nem fogom beszélni te feleségedről így, én tiszteletlenül. Rendben? Oké. Okay. És nevetnek, mert persze nem is mondanak, hogy ja, majd egyszer lesz feleségük. De, de ilyen kapcsolatban leszünk majd, hogy mi, mi vágyjunk, hogy ilyen kapcsolatban legyünk. Um, amikor felnőnek, és tudnak jönni hozzánk a tanácsodást kérni, vagy csak lenni, az tök jó. Amikor jönnek hozzánk látogatni, csak, csak úgy, ez tök jó, és beszélgetünk. Uh, szerintem ez a kapcsolat um, nagyon fontos a neve, nevelkedésünkben, és mint szülők, mi nagyon vigyázni kell, hogy, hogy, hogy a szereplésünk, a szerepünk az változik, Korhoz. hogy ez a kapcsolat az maradjon. Oké, okay. a harmadik dolog, amit ez a párszor mondott, hogy, hogy Isten használ a mi életünkben, hogy növekedünk a hitünkben, az a, a, az a lelki gyakorlatok. Ugye, amikor olvasunk az igét amikor imádkozunk, növekedünk. Hú. Mert az egész kereszténység egy kapcsolat el, nagy felelősségünk van, mint szülők szolgálni Isten igjét otthon, és példák lenni ezekben. Ezt leírtam. Nem, nem lehet átadni a gyerekeknek, amit nekünk nincs. Na, ne, ne gondolkodjatok tévesen, hogy ha a hibáid van, ha védkesztél valamiben, nincs jogod beleszólni a gyerekeid életében. Én már, már hallottam ezt sokszor szülőktől, akik feladtak. Hogy hát ez nekem sem ment, én nem fogom beleszólni az ő életükben, tehát nem akarom kétmutató lenni. <gül> nem, nem, nem arra van szó. Én arra van szó, hogy ha neked nincs személyes kapcsolatod az úrral, nehéz. Ezt átadni nekik. Ha, ha, te nem, ha, ha neked sem fontos az imádkozás, vagy a Bibliaolvasás, vagy a közösségbe járás, a gyerekeidnek sem lesz fontos. Ne, nehéz átadni egy gyerekeidnek, ami neked, neked nincs. És pont, pontosan a, a, a hibáinkkal, a bűnénkkel, mit tudunk őszintén lenni velük? Mert az a kegyelem. És mit tudunk mondani a gyerekénknek, hogy bocsáss meg, nem, nem akartam így szólni, nem akartam indulata reagálni, bocsáss meg. A negyedik, a negyedik dolog, ami, ez a párt mondja, hogy Isten használja, hogy növekedjünk, az a szolgálat. Én azt hiszem, hogy Beciból valószínűleg sokat növekszik most, mert már, már egy lassan egy fél éve szolgál itt. Új feladatokat átlát. én emlékszem, amikor én kezdtem szolgálni dicsütés és vezetővel, és egy terdem így és majd később, mint pásztor, ígét hirdetek, és már, minthogy egy, egy forró valamit tartunk a kezemben, hogy nehogy égessenek. Szóval már olvastam többször a Jakab leveléből, hogy ne legyenek sokan tanítók közülük, mert, mert a súlyosabb ítélet lesz. Ah, biztos, szerintem mi már teszünk, hazamegyünk, mert nem, nem akarom ezt csinálni. Szóval, de, amikor Isten hív, hogy szolgáljunk, hogy tegyünk valaki másnak az igényét, vagy, vagy szükségét a miénk fölött, vagy előtt, növekedünk. Növekedünk, mert Isten úgy rendeztesz az életet, hogy hogy valahogyan ez az önző élet, az, az boldogtalan, az kevés, az nem, nem, nem jó. Ő akarja, hogy szolgálunk. Lehet bevonni a gyerekeket fiatalon is a szolgálatban. Tudod, karácsonykor süssünk a szomszédoknak, átmegyünk, énekeljünk nekik. Tudod, csináljátok valamit a gyerekeitekkel. Bevonni őket a szolgálatban. Menjünk korábban a gyűrűben, hogy tudunk porszívózni, vagy rendet rakni, vagy nem tudom. Vigyétek a gyerekeket az idősek otthonában, ha, ha látogatsz ilyen, ilyen helyeken, intézményeken. Hogy, hogy lássatok, hogy ők lássanak, hogy, hogy, hogy az élet sokkal nagyobb, mint az ő kis világa. És ők fognak növekedni. És talán az ötödik dolog, amit a pásztor azt mondja, hogy Isten használja, hogy növekedjünk, az a, az a körülmények. Tudod, amikor tragédia, vagy esetleg valami pozitív történik az életünkben, Isten sokszor használja ezt a mi életünkben, hogy növekedjünk a, a hitünkben, hogy a bizalmunk benne az növekszik. És, és ez igaz a gyermek figyelni kell azokra a pillanatokra, amikor a gyerek kész van, vagy... Uh, igen, kész van, vagy, vagy olyan körülmények vannak, hogy tudunk tanítani valamit, hogy rávilágítani valamire. Talán... Um, ja. Szerintem sokszor uh, leginkább mi neveink, vagy tanítjuk a gyereket nem egy tanmenet szerint, ugye? Hogy na hány éves vagy? Tő, nézek, oké, okay, most jön a 122. lecke, és mi mondjuk nekik, és ők visszamondják, és pecsétet kapnak, és már megvan, ugye? Inkább az van, hogy dolgok történnek az hazi Hazajönnek, és, és mondjuk, hogy iskolában, tudod, a volt barátom most már tudod, cikizett engem valami miatt, és most már nem vagyunk barátok, és hú, tudod, ez nagy lelki, trauma az ő kis életében, de az egy lehetőség tanítani valamit, tudod, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy fiam, a te értéked nem a barátoktól van, és tudom, hogy fáj, de Um, és Jézus is tudja, hogy fáj, mert hasonló dolgot történt neki. Az egyik legjobb barátja az, az, az um, Áron előtt. A másik legjobb barátja az Cserben hagyott őt. Uh, de, de, de ne gondolkodj, hogy emiatt kevés vagy. És, um, és ott van egy tanítható pillanat. Na én mondtam, hogy uh, uh, szerintem a gyereknevelés, vagy nevelni gyereket szúrban azt jelenti, hogy mi egy közel, közel álló, hosszú távú, tanítványozási kapcsolatunk van egy picike emberrel, aki, aki fog lassan nagyobb lenni nálunk. Uh, De itt befejezem egy olyan képen, mert van valami a, a, a lélekben, tudod, amit mi nem tudunk csinálni, ugye? Én, én nem tudok kényszeríteni egy gyerekeimeket, hogy hogy az orban, Vagy nem lesz számítógép, tudod, egy évre, vagy nem tudom. Ez <gül> nem működik. Érted? Én, én, nincs semmi, amit én tudnék csinálni, ami garintálja, be, be, biztosítani, hogy ők fognak az Úrat választani és az Úrat követni. De, mert az, az, az, Istennek, az Isten lelkenek a munkája, amikor a, amikor a tűz jön, nem tudom, gyúva. Ez, ez Isten lelkenek a munkája. Ami, ami történik bennünk, amikor újjának születünk. Én nem tudok ezt csinálni a gyerekeimben. De amit tudok csinálni, amit, és amit ti tudok csinálni a ti gyerekeitek életében, vagy unokáitokban, vagy itt a gyerekszolgálatban. Amit mit tudom csinálni, az, hogy mi gyűjtsünk sok-sok száraz fát. Tudom, kis Apró van, vágva, és ott, ott helyezünk az ő életükben, az ő szívünkben. Igéket, imákat, sok-sok szeretet, válaszokat nehéz kérdésekre. Mi ott helyezünk, és mi imádkozunk. És imádkozunk, és várunk, hogy az Úr jöjjön egy gyufával. Tudod, amikor a pillanat jön, hadd, hadd. Igen. Ha, ha, ha történjen ezt a csodát. Az, nem tudom, ez a kép az rémisztő, ha, ha belegondolsz. Az úr, úr kopog valakinek a szívében, benéz és egy olyan, olyan szív, mint a mi házunk, kicsit tohos. <gül> a víz az feljön a találból, meg, és és próbál tüzet rakni, és, és csak füstöl. Még inkább akkor készíteni a gyerekeinknek a szívét. A legjobban, ami, ahogy csak tudunk, hogy amikor az úr jön, és hoz a szikrát, akkor legyen tűz. Szóval én hiszem hogy ez, ez, a, ez a szülőnek a célja a gyerekekkel, hogy, hogy Neveljünk a gyerekeket az Úrban. Az Úr legjobban tudja a gyerekeinkről, hogy miért teremtett őket, miben jók, ő tudja, hogy, hogy hogyan lehet nekik egy sikeres életet élni, és különböző gyerekeknek az teljesen más lesz. Talán valakinek kell sikeres orvos lenni, talán egy másik egy sikeres visszaredő lenni talán a sikere nem lehet um, megmérni egy állásban, vagy tudásban. Biztos, hogy az Úr akarja, hogy a gyermekeink ő benne egy gyümölcsöző életet éljenek, mint egy, egy folyó mellé tett fa, ami hoz a gyümölcsét idén. És itt, itt, itt volt öt kis apró dolgok, ami szerintem valahogyan a életre hűn. Isten használja a, a tanítás, használja a kapcsolatok, használja, használja a lelki a gyakorlatokat, használja a már elfelejtetem körülményeket, és használja a szolgálat ami mi gyerekinknek az életében. És talán, ha nektek van gyerekeitek, gyerekeid, mint én, akkor talán kéne nézni őket ezeken a dolgokon keresztül. Hogy lehet készíteni őket, hogy az Úrral találkozzanak, és az Úrral kövessenek. Nagy feladat, én azt hiszem, hogy... Uh, bár nehéz volt a magyar nyelvet megtanulni, vagy nem, nem tudom, hogy lehet mondani, hogy megtan megtanultam, nem tudom. Szóval, uh, az nehéz volt, de szerintem gyerekeket nevelni sokkal nehezebb. De sokkal gyümölcsöbb. Gyümölcsöbb. Gyümölcsöbb. Igen, lát, lát, látjátok, mennyire nehéz ümölcseződ. Imádkozunk. Uram, köszönjük, hogy áldottál minket a családok, a gyerekekkel. Köszönöm, Uram, hogy itt, itt a gyülekezetben van sok gyerek. Uram, szeretnénk kérni, hogy áld meg minket, főleg azok, akik abban a fázisban vannak most. Az apák, az anyák. Uram, segíts nekünk jól csinálni dolgunkat, hogy, hogy neveljünk a gyerekeinket az Úrban. És ugyanúgy, Uram, mi nézzünk a saját életünkre, és kérünk, hogy segíts, meg, Uram, úgy fölnőni benned. Uram, hogy mi, mi életek legyünk, és hogy mi is gyakran vele találkozunk, és téged kövessünk, és hogy téged szolgálunk és hidesünk, mert te, te vagy az Isten, te vagy a megmentő, nincs más, csak te, és nálad van minden dicsőség és, és tisztelet, Jézus, a te nevedben imádkoztam. Amen! Amen.